Това беше първата лекция. Първата идея – соколът. Птиците са същества, които са привърнали силите си в криле. Учителя казва, птиците ги е страх от сокола. Той влияе магически. Той е толкова бърз, че може да изненадва. И учителя разказва случка – с около 2000 връбчета, които както си пели и се радвали, изведнъж замлъкнали. И учителя обяснява, защо. Явил се е сокола. И те са се наредили като ученици. И учителя обяснява, един човек не може да произведе такова влияние. Аз на тези птиченца не можах да произведа, казва учителя, впечатление. Силна, това е Сокола. Силна, бърза, смела енергия. Наречена птица, наречена Сокол. Енергията му пронизва въздуха. Страховит полет с изключителна концентрация. Най-бързата птица в света. Много често стига 320-340 км. Но рекорда е 389. Засечен. Това се определя от различните духови, които се вселяват в Сокола. Сокола е останка от висша раса, от войни, които са пропаднали, както и Орела преди ви говорих, защото са превърнали енергията си в хищническа. И затова отдавна Сокола няма смях в сърцето си. Останала е само бързината, като спомен, и като наказание, и като награда. Сокола е победител, но победител, който не е победил себе си. Бързината отвън му е изключителна, но отвътре е смърт. Сокола има много силни очи, защото в очите се е събрал, подобно на котката, много енергия. Някога в своето минало, той е бил разумен и вдъхновен. Бил е даже войн, героична птица, изключителен тотем. Но когато станал хищник, вдъхновението го напуснало. Има останала само бързината. Учителя казва, Бог не е пожелал да му отнеме бързината, за да не се погуби той и да не се отчая да не се погуби той в отчаяние. Това означава, че енергията е живот, но не е вдъхновение в случая с Сокола. Според учителя Сокола ще израсне точно поради това, което му е отнето, а не от енергията. След време този войн ще преосмисли всичко. Енергията е важен двигател, но това не означава още висша разумност. В енергията може да слезе бързината, но в разумността влиза и слиза само висшия свят. Освен това, учителя казва, има една интензивна сила, за която ние нямаме понятие, но тя се остава скрита. Тя е отвъд бързината, Енергията е увереност, радост, даже и вид изобилие, но това не е още истинския път. Соколът е бърза енергия, дори в известен смисъл овладяна енергия, но тази енергия не е отдохотворена. Някога Бог ще го повика и тогава Той ще лети не във въздуха, и не в сътворението, а в етера. Безкрая. Учителя казва, животът на Саколо е зупачен, защото когато е попаднал в тежки условия, той не е устоял на своите идеи.